Kettő. A hajnal hidege felébreszt. Kegyetlenül reszketek a testem minden porcikája külön-külön fáj. A tutaj nyugodtan úszik a vizen, bizonytalan fény szivárok kelet felül. A parton hegyek állnak, tetejük lassan világosodik. Közöttük a mély völgyekben sűrű ködül, elvékonyodó uszájuk benyúlik a folyó fölé. A dombvidék, ahol a hordával bolyongtam, messze elmaradt mögöttünk. Ez már a fekete hegyek országa lenne. Amerre a folyó tart, a párás messzeségből egyre magasabb csúcsok bontakoznak ki, szaggatott fekete sziklák. Az itteniek is elég komorak, bozontos zöld őserdő burkolja őket tetőtől talpig, megszakítatlanul. Egyedül a bambusz dacol a megváltozott tájékkal, keskeny szalagja őrzi a partot, néhol rés jelzi az inni járó vadak csapását. A bozót lakók földjén mindig hangos volt a hajnal. Madarak rikoltása, majmok fecsegése a fákon, vadmalacok sivítása a sűrűben. Egy-egy nagy ragadozó, távoli ordítása. A gyengébb örül, hogy túlélte a sötétséget, nem kapta el a csattogó fog, az éles karom. A gyilkosok pedig telezabáltan vagy éhesen, kiki szerencséje ügyessége szerint pihenni tértük előtt, még egyszer kieresztik hangjukat. Sikerüket vagy kudarcukat beleordítják a tiszta reggelbe. Újra eljött a fény, idejük lejárt, vége a vadászatnak. Itt halálos csend van. Hallgatnak a hegyek, a fák, a folyom nem csobban hal, fekete vize hullámot sem vet rohantában. Ez az, ami a torkom szorítja. Ha nem volnék még mindig olyan embertelenül fáradt, belekiáltanék a csendbe. Vacogó foggal fekszem, a nyírkos hideg csontomig ér. Mellettem nogó is reszket álmában. Fázik, vagy rosszat álmodik? Erő jut eszembe, hogy nem csak azért olyan idegen és félelmetes ez a vidék, mert más, mint a megszokott bozót. Álmomban otthon jártam. Ritkák ezek az álmok, és minél jobban kívántam, különösen a laposfejűek között eltöltött évek elején, hogy legalább álmomban éljem régi életem, annál kevésbé sikerült. Rendszerint szörnyekkel és dulakodással álmodom. A napok remegő eseményeit élem át újra. Elér a főnök hosszú szőrös karja, Nogó már későn lép közve, késve ugrom fel a fára a sakár rettenetes álkapcsa elől. A bozódban sehol egy rendes fal közelben, szembe találom magam a nagy sörényessel. Nogó aggódó dörmögése és megnyugtatásnak szánt verése pedig csak arra volt jó, hogy az álom rémképei közül abba a valóságba ráncson vissza, amely szülte őket. Kínzó álmok és kegyetlen ébredések voltak. De ezeknél is rosszabb volt, ha az én világomból, a régiből zuhantam vissza a horda összebújva szuszogó sötét, bűzös tömegébe, félúton szorongva a biztonságot jelentő tűz és az éjszaka árnyai között. Közelebbi helyet még nogó mindenkitől tisztelt karja sem tudott számomra soha kiharcolni, nem, ez kibírhatatlan volt. Vagy csendesen sírni kezdtem, ugyan kielőtt kellett volna szégyelnem, vagy felugrottam, mert azt hittem, azt szerettem volna hinni, hogy ez az álom. És ha tűznek ugrom, vagy belerohanok a sötétbe, felébredek, elveszett világomra. A horda mindig nagyon rossz néven vette nehezen biztosított éjszakai nyugalmának megzavarását. Ha nogó nem véd, már az első ilyen alkalommal agyonvertek vertek volna. De most már vissza nagy folyó. Ha fáj is az ébredés, ha csalóka is a reménység, ami után futok, életemnek ez a korszaka lezárult. Nem önkínzást többé visszagondolni régi életemre. Szétszólt mozaik képek a múltam darabjai össze kavarognak bennem. Sok el is veszett. A hegyoldalon pontok villannak fel. Ott már süt a nap sugarait visszaverik a nagy fényes levelek, a völgyekből lassan kezd felszállni a köd. Még mindig nincs hang, ami megtörni a csend roppant haragját. Az erdő is ilyen néma volt, ahol szegény Amárral partra szálltunk, a hullámok robaja elhalt, amint az első fák közé léptünk azon a végzetes reggelen. Amár halott, és arra jó volt a bozót lakók nyelve, hogy megtanítson sok az ember szótárából rég kikopott kifejezésre. Átkozott. Igen, átkozott volt az a reggel. Szenvedéseim kezdetének reggele. De az események szálai mélyebbre nyúlnak. Ha partra szállásom pillanatától visszafelé tapogatózom az okság vékony láncán, minden elfeledett összefüggés mögött újabbat találok. Egyre tovább kell haladnom szemközt az idővel, hogy megleljem a pontot, ahonnan kiindulva, egységbe ötvözhettem mindazt, ami velem történt. Míg ezt el nem érem, mindig zavarni fognak a múlt szerte dobált kockái, az előre tolakodó sok miért és ha. Meg kell találnom újra önmagam. Meg kell tanulnom újra embernek lenni. Végre megszólal a néma vidék, és hangja nogót úgy ugrasztja talpra, hogy gyenge alkotmányunk vészes imbolygásba kezd. Számomra ismeretlen állat, amitől ez a hang jön, de Nogó, miután nagy nehezen visszaszerzi elvesztett egyensúlyát, reszketve nyög valamit. Persze nem olyan egyszerű a megértetés az ilyen egytagú nyelven, pedig már nagy gyakorlatom van az egymás mellé rakott ellentmondó fogalmak megsejtésében. Hüllő, sörényes ember. Már az ember is az én egyszerűsítésem, mert Nogó természetesen maga magát érti ezen. Na, tessék, fejtsd meg! Bambán egymásra meredve guggolunk. A hang után még súlyosabb a csend. Nogó kétségbe esetten ismételgeti az előbbi értelmetlenséget, miközben nem a hidegtől, hanem a félelemtől vacog. Így nem jutunk semmire, szedjük szét. Ember nem lehet, nincs az a mesebeli óriás, de még ezen az elátkozott földön sem, aminek ilyen hangja lehetne. Lába, keze van, magyaráz Nogó. Krokodil, de nagy, nagy. Két láb, két kéz, hátán sörény, mint kagylók. Láttál ilyet? A kagylókat is rajta? Nogó Bólint. Mekkora volt? Ha hasal, mint nagy bozót. Ha feláll, igen, ezt az igét használja, mint pálma. Kicsit nagynak találom. Tovább nyomozok. Hol láttad? Itt az erdőben. Ez meglep, mert tudomásom szerint a horda soha nem hagyta el a vándorlása közben a dombvidéket. Te jártál itt? Mikor? Kicsi voltam, eső nem jött, minden száraz nem volt inni, madár, hernyó, antilop elpusztult, kígyok bele, iszabba, majmok, vadmalac a hegyekbe. Ott volt víz, horda utánuk, gyengéket gyerekeket megettük, engem is meg akartak enni, elszaladtam, nem értek utól. Láma, természetes kiválasztódás. Sok-sok napot voltam egyedül, találtam vizet, nagy-nagy tojásokat, mind megettem, ilyen nagy lett a hasam. Ott láttam hüllősörényes ember. Amit mond, nem csak a hang megfejtéséhez visz közelebb, hanem megvilágít egy számomra első pillanattól kezdve érthetetlen tényt, amelyen már annyit törtem a fejem. Ő volt a horda egyetlen tagja, aki nem félt egyedül csatangolni. Ezt eddig hatalmas testi erejével próbáltam magyarázni, de most már tudom, ha kiskorában itt a hegyek között kellett egyedül életben maradnia, későbbi portyázásai, amelyeket még öztökélt is a végtelen kíváncsisága, nem tartogathattak számára különösebb megrázkodtatásokat. Nogó csak a varázslástól félt, ezért nem lehetett ő a főnök. Néha csodálatosak ezek az összefüggések. Ha Nogó erejéhez méltóan főnök, ha nem neveli ez a vidék, jóval a viking érkezése előtt magányos vadásszá, soha nem találkozunk, és én már régen nem élnék. De nyomozzunk csak a hüllősörényes ember jelentésén. A tengerparttól a laposfejűek hazájáig semmi olyannal nem találkoztam, ami a harmadkori nagy hüllőkre emlékeztetett volna. Igaz, hogy az aránylag gyér és száraz növényzet nem lenne képes eltartani őket. Mit csinált? kérdem. Aludt a sűrűben. Belebotlottam, szaladt utánam. Így ordított, mint most. Meg akart enni. Hegy oldalában találtam, lyukat belebújtam. Elment. Később láttam pocsolyában krokodilt fogni. Krokodil az ő szájában akkora, mint nekem kis gyík. Hát ez nagyjából ráillik a tyrannosaurus -ra. A sörény nyilván csontos taréjok sora, csak erre nem volt Nogónak kifejezése. A taréjok helyett azonban jobban izgatvajon tud-e úszni? Remélem nem. Sokat láttál? Kettőt. Egyik kergetett engem, másik ettek rokodilt. Ha Nogó olyan hosszú idő alatt csak kettővel találkozott, lehet, hogy az a kettő is ugyanaz volt, ez azt jelenti, hogy kihalóban vannak. Ez és a folyó sodra megnyugtat. Víz nagy és erős, nyugtatom Nogót. Erősebb, mint hüllősörényes ember. Nagy folyó ereje nem engedi idejönni. Közelebbi dolgokkal kell foglalkozni. Éhes vagyok. Tegnap este tutajra szálláskor alig ettünk valamit, siettünk. Inkább az volt a célom, hogy minél több élelmet halmozzunk fel a tutajon. Gyűjtögetésünk a bambuszosban így sem volt elég eredményes, néhány kötek fiatal bambuszhajtás és pálmarügy, pár tucat krokodil tojás. Mikor a szökés gondolata megérlelődött bennem, horgokat is csináltam csontból. Hogy mennyit érnek, nem tudom, pocsolyáinkban a sok krokodil lehetetlenné tette a horgászást. A horgokat a tűzszer szám tokjába. A majomszőrből font zsineget pedig kőbaltám nyele köré csavarva rejtegettem a horda mindenre kíváncsi szeme elől. Már előre élveztem nogó ámulatát, még sohasem látott ilyet, amikor az utolsó pillanatban rádöbbenek, nincs csalétek. Se ügyet, se ökölnyi tojást nem tehetek a horogra. Egy pillanatra felötlik bennem a romantikus lehetőség, hogy saját húsunkat kihasználjam, de olyan sovány vagyok, hogy nincs honnan kivágni. Nogó pedig nem hiszem, hogy hozzájárulna. Dühesen félredobom az egészet. Szerencsére a horda belém nevelte, nem gondolkozni a holnapon. Amíg a ügy tart, majd csak kitalálok valamit. Jó fél óra majszolás következik. Majd a tutaj szélére hasalva nagyot húzunk a folyóból. A víz hideg és tiszta, pár homok villan csak benne. Bármilyen hatalmas már itt is, ez még csak a kezdete a nagy folyónak. Ha a sima bőrű elbeszélését jól ítélem meg, torkolata sok ezer kilométerre van. A fekete hegyeken túl, amint a síkságra ér, szétterül és posványos lesz. Ott baj lesz az ivással, de egyelőre ezen még nincs értelme töprengeni. A nap besüt a folyó szűk völgyébe, kellemesen melegíti elgémberedett testünket. Ez és teli gyomrom újra elálmosít. Lustán elnyújtózunk a tutajon, pihenni és aludni. Van mit bepótolni. Núgó egyre laposabbakat pislog. Nagyokat szuszog. Már alszik is. Nekem nem sikerül. Talán még a tegnapi futás láza bujkál bennem. Hanyat fekve bámulom a felhőtlen eget. Megáll az idő. A folyó is mozdulatlan. A hegyeket kétoldalt óriások húzogatják hátrafelé. A reggeli gondolatokat forgatom. Hol van a pont? letérésem pontja a megszokott útról. Az egyetemen? Laboratóriumi éveim alatt? Akkor még semmi sem jósolta, hogy ez lesz? A Vikingen? Hát ott már adva volt. Események hosszú sorát kell kínlódva felvillantanom a kettő közötti évekből, míg lassan összeáll minden részlet, és a nagy folyó őshüllők őrizte csendjében újra álmodhatom történetemet.